Montreal. Noha a meteorológusok megjósolták, a tavasz mégis beköszöntött 1975-ben. Nem tudom, az eddigiekből kiderült-e, de tény, hogy picin szívem egész melegével utálom a telet. Nekem minden tél a rossz kedvem tele. Valószínűleg azért, mert csupán napfény az egész lényem. 1975. márciusában mégis három héttel megtoldottam a telet az úgy volt, hogy meghívás érkezett Kanadából a válogatott számára, és mi, csodák csodája, elfogadtuk. Ez a meghívás nem volt teljesen a véletlen műve. A kanadai fő szervezője, Galló Rezső, a válogatott menedzsere Ács Jenő, edzője pedig Lemhényi Dezső volt. Rezső és Dezső, hivatalos kikérés alapján, az illetékes szervek tudtával, beleegyezésével és áldásával, Jenő, Istenké, 1956 óta csak nem húszeztendő szokásőg alapján. Ács hát egyébként az idők hajnalán együtt úsztam a Fradiba. Kérem, én az idők hajnalán mindenkivel együtt úsztam a fradiban. Jenőre megpillangózó volt, bajnokságokat nyert, kétszázon, még a csodálatos tumpekot is többször megverte. Fantasztikus látvány volt a kis barnabőrű Jenő küzdelme a hatalmas szőke félisten tumpekkal. Tumpek akkoriban világrekorddel volt százon de száz métert sem tudott igazán úszni. Maximum 92-t. Odáig repült, mint a szárnyas hajó, onnét aztán haldokolni kezdett. Függőleges pillangózást mutatott be. Minden tempónál deréki kiemelkedett, vagy rögtön utána hosszabb időre eltűnt. Vagyis nem volt az álló képesség bronzszobra, bár azon az utolsó nyolc méteren egy bronzszobor sem pillangózhatott volna lassabban. És kérem, így is világcsúcsot tudott úszni. Persze a 200 még mókásabb volt. Tumpek az első hosszon elsúant. Nem is a pillangó mozgására hasonlított ez az az elsőhoz, inkább a fecske suhanására. 50-nél már 8 méterrel vezetett Ácsienő előtt. 100-nál 20 ritmusa olyan volt, mint egy úszáé. Lassú, nyugodt, monoton, szinte unott. Ahogy kezdte, úgy fejezte be. És ha 200 nem halásszák ki a vízből, ugyanúgy folytatta volna tovább is az emberi kor legvégső határáig. Ő rajta semmi sem múlt. A kétszázas pillangók nagy drámáját mindig Tumpek mutatta be. Elképesztő magánszámok voltak. Százig maga az áramvonal, az elegancia, a jövő század regénye. Aztán 110 méternél megjelent Tumpek gyuri arcán egy tűnődő vonás. 120-nál keserű redővésődött a szája szegletébe. Egy pessimista filozófus Fintora, aki tudván tudja, hogy semmi remény a világ számára. 130-nál hirtelen pergamenszerűen átlátszó lett Gyuri füle. 140-nél kezdtük csak azt a reszelő zajt hallani, mintha kukorica szorult volna a liba gégébe. A Gyuri lélegzett. 150-nél, szóval tetszik érteni. És így nyert bajnokságokat, átsienő a világrekord ellen. Tompek maga is tisztában volt vele, hogy az állóképességem, hogy is mondjam, nem teljesen makulátlan. Na, srácok, most megmutatom nektek, hogyan kell százat pillangózni. És rögtön utána azt is, hogyan nem kell. Ilyeneket mondott a kétszázas versenyei előtt. Na, Ácsén viszont tett egy Ausztrálián Ausztráliánát Kanadába kötött ki. De tizenegy néhány évre rá már újra a szigeten vendégeskedett, mint a kanadai válogatott mestere. És jó lehet, ő maga sohasem pólózott, mégis tanulj adta, hogy maximálisan tudja, mitől döglik a légy. – Te Gyurika? – mondta nekem. – Én ugyan nagyon értek a pólóhoz, de ezt a fiatal csapatot csak egy valaki tudna a legmagasabb szintre emelni. – Nem foglalkozná velük? – Tülelmesen megmagyaráztam neki, hogy pótolhatatlan emberek ugyan nincsenek, de hát hogyan foszthatnám meg a magyar válogatottat éppen az olimpia küszöbén egyéniségen varázsától, apostoli ügybuzgalmamtól és attól a szinte hipnotikus hatású szakértelemtől, amely csak úgy árad belőlem. Viszont itt van Lemhéni Dezső, aki nagy tanítómester, és majdnem úgy ért a pólóhoz, mint én. Ami nem csekéség. Vigyék őt. Mit áld az ég, vitték. Szóval Lemhéniből is ismert embert csináltam. Az ügyet megkönnyítette, hogy Lemhéni Dezső, egyebek között nyelvzseni is. Emlékszem, a hatvanas évek elején elszegődött a francia válogatotthoz, és amikor kéthetes kintartózkodás után a lipcsei elbén megint felbukkan, már törve beszélt magyarul. Persze most is hozzálátod, hogy felújítsa francia nyelvtudását. Mind a 23 szót. Nos, így jött létre 1975 tavaszán a magyar válogatott háromhetes kanadai túrája, amelyre Montréalban három méteres hó, Kvíbegben 200 fokos hideg, Hamiltonban Himalája méretű jéghegyek, Torontóban vérszomjasan kószáló jegesmedvék. Tél ide, tél oda, szívesen emlékszem vissza. Tíz vagy tizenkét meccset játszottunk a kanadai válogatottal, 3-4 góllal valamennyit megnyertük, és mindenki boldog volt. Boldog volt a közönség, mert csak nem teljesen helybéli magyarokból állt. Boldogok voltak a rendezők, mert időmérőiket, játékvezetőiket, zsűritagjaikat jó meccsen készíthették fel az olimpiára. És persze boldogok voltunk mi is, mert mérkőzésről mérkőzésre figyelhettük Lemhéni Dezső világra szóló produkcióit a parton. Lemhényi már harmatos ifjú korában a legnagyobb showman volt, és produkciója az évek múlásával egyre érlelődött, mindig kifejezőbb, temperamentumosabb lett. Ezen a túrán nem csak végig táncolta a mérkőzéseket, hanem énekelt is. Három nyelven. Angolul a csapat angol játékosainak, franciául a franciáknak, és magyarul a kanadai válogatott legnagyobb csillagának, Csepregi Gabinak. Trallala, balra csellesz, gabikám, aztán húzd át magad a sárosi lacin. Csepregi kétségbe esette, nézett ki a vízből, azzal az átatlan szemével. Bucskó bácsi, ne magyarul, azt ők is értik. Ja, Ö, akkor hát uh, attention, monsieur Csepregi. Azt meg ő nem értette. Ezt a kanadai túrát egyébként filozófiai kísérletekre is felhasználtam. Volt időm ugyebár, és ez a hatalmas agyam egy pillanatra sem képes nyugtom maradni. A kísérletek során természettudományos világnézetem tovább erősödött, bár a túra előtt is borzasztó erős volt. Újra rájöttem, hogy az ember mindig legyőzi a természetet. Már legalábbis az acélos gerincű, tiszta szívű, nyíltekintetű, bátor ember. Az történt, hogy én legyőztem, Konrád Feri pedig, akinek a gerince ugyan szintén acél, csak talán mégsem annyira, Kikapott tőle. Külbekben ugyanis az évszázad legnagyobb hóesése fogadott bennünket. Akkora volt, hogy szinte már a jövő század hóesésének is beillett. A legöregebb emberek sem emlékeztek ekkora hóesésre, bár ez nem mond sokat, mert a legöregebb emberek már semmire sem emlékeznek. Nem minden esetre tény, hogy elég szépen esett a hó. Az utakat méternyi vastagon betakarta a fehér és hidegátok, a kotrók is hiába birkóztak vele. A szállástól vagy három kilométernyire volt az uszoda. A meccs hatkor kezdődött. A busz fél négykor indult, hogy idejében odaérje. De nem velünk. Szívos Pistivel ugyanis is sürgős biliárdozni valónk akadt a Halliday Ein külön termében. Háromnegyed négykor bukkantunk a felszínre, és a busz akkor már elment. Na most mit csináljunk? Nagy dolog, mondta Pisti onnét felülről. Vannak elege, majd játszanak nélkülünk. Nyerünk vissza a biliárd szobába. Ó, oh, felelőtlen ifjúság! Nem addig van az, Pisti? Mondtam, és éreztem, hogy mint szerves egységbe lényem mélyén a bölcs Plátón és a hős Jean d'Arc. Képzeld el, az úszoda tele van. Hűséges emberek ezrei érkeznek messze földről. Rényszarvas font a szánokon, hótalpakon és kutyafogatokon. Súlyos pénzeket fizetnek azért, hogy életre szóló gyügyönűségben legyen részük. És akkor éppen a legnagyobb sztárt a sportág első számú halhatatlanját tagadjuk meg tőlük. Kedves, hogy így beszélsz rólam, mondta Pisti. Igaz, néha nem megy rosszul a játék, de soha sem gondoltam volna, hogy a sportág halhatatjainak titulálsz majd embert. Tévedésben vagy, mondtam egy kicsit morcosan. Én magamról beszéltem. Gyerünk! Neki vágtunk gyalog. Egy kis ember, meg egy nagy ember a rettenetes hóesésben. Még mindig esett. Mi az, hogy esett? Mint ha zsákszámra haigálták volna szemünk közé a hideg és vizes fehér nyavaját. Volt, ahol térdigért, volt, ahol derékig. Bár ez is relatív. Ahol Pistinek térdik, ott nekem rég derékig. És ahol neki derékig, ott én már nem látszottam. Úsztunk a hóban. Főleg meltem pokkal, de néha háton is. Pisti olyankor elrukta magát a talajtól, és a hótakaró fölé emelkedett. Részint, hogy levegőt vegyem, részint, hogy tájékozódjék. Mit látsz? Kérdeztem milyenkor hókristályokat köpködve, amelyek mikroszkóp alatt gyönyörűek, de az ízük visszataszító. Semmit, mondta. Még mindig esik. Ezért kár volt, srapánod magad, dünnyögtem a mélyből. három nevjet, hat után öt perccel két hószörnyetek zuhant az uszoda előcsarnokába. Egy kis hószörnyetek, ez volt Pisti, és egy szemmel alig látható hószörnyetek, ez volt a mén. Mert ugye a hidegben összehúzódnak a testek és Pisti testének volt, miből összehúzódnia. Ami azonban az enyémet illeti. Na, hozták a benzinlámpát meg a lángszórót, kiolvasztottak bennünket, aztán nagy örömtánc következett körülöttünk, hogy két magyar legalább mégiscsak megérkezett. Mert a busz még nem volt sehol. A busz a telefonnal, tévével, légkondicionálóval, tárgyalóasztallal, hűtőszekrényel felszerelt szuperbusz szőrén szálán eltűnt. Rájuk zuhant a tél. <gül> elsüllyedtek a feneketlen fehérségben. Ellepte őket a hó. Annyi baj legyen, mondta Pisti, aki nem tartozott az ideges emberek közé. Most március tírunk. Június elején itt mindig megindul az olvadás. Majd csak előkerülnek. Mi ketten addig elleszünk leszünk valahogyan. Bennem azonban újra lángolni kezdett az egri nők lelke. Szó sem lehet róla, mondtam. Megyünk és kiássuk őket. Körülnéztem, de az ördög vigye senki sem tartott vissza. <gül> Ezer szerencse, hogy ebben a pillanatban az igazgató iroda azt talán a telefon. A busz vezetője jelentkezett, hogy bizonyos nehézségeik vannak az időjárással meg az útviszonyokkal, de az elmúlt két és fél óra során sikerült jelentős eredményeket elérniuk. A három kilométeres távolságból már csak nem kettőt megtettek. Szóval órák kérdése is. A közönség persze szépen gyülekezett, igaz, könnyű volt nekik. Amundzen elszántság lakozott a lelkükbe, és szintén jöttek. Az úszóta igazgatója hűséges kutya szemeket mereztet ránk, valahogy mégiscsak illenék szórakoztatni a szurkolókat. <gül> Jó, de hogyan? Most úsztunk három kilométert a hóban. Normális körülmények között ketten is kiállhatunk a kanadai válogatott ellen, mert mibe jön az nekünk. De hát amikor az ember ujjai helyén jégcsapok csilingelnek, nem könnyű virtuóz labdakezeléssel lenyűgözni a nézőket kiáltunk hát pólót mesélni. <gül> az még ment. Persze ezt is tökéletes összjátékkal csináltuk. Én meséltem, Pisti bólogatott. Közben fél óránként szólt a telefon. Már csak ötszáz méterre vagyunk az uszodától, mondta a sofőr. három -negyed óra és megérkezünk. A busz helyett végül is egy lavina zúdult be az uszoda elé. Kicsikét idegesen csákányoztuk le a havat az ajtókról. Attól tartottunk, hogy tizenöt kopogós tetemet találunk odabent, arcukon a fagyhalás sejtelmes mosolyával. Aztán kiugrátak, és semmi bajuk sem volt. Csak egy kicsit puffattabbak voltak a szokásosnál. Az összes kólát megitták a buszhűtő szekrényéből. Valamivel agyon kellett ütni az időt. Hol voltatok? mondta Pisti szemrehányóan. Semmit sem gyűlölök jobban a pontatlanságnál. Akkor tessék előbb indulni. Nyolc-hatra győztünk, de a színvonala nem járt himnikus magasságokban. Talán mindenki jobban járt volna, ha ezt a meccset is csak elmesélem. A második hóügy Hamiltonban zuhant ránk. Tizenegy hétre győztünk, másnapra egy magyar család hívta meg magához a társaságot a farmra. Persze, ahogy ilyenkor már lenni szokott, a meny magasság áldja meg a szívüket, azt sem tudták, hogyan járnának a kedvünkben. Ebéd után azt mondja a gazda, van itt egy pár motoros szánkó, nincs -e kedvetek kipróbálni? Persze, hogy volt. Egy ilyen motoros szánkó olyasfajta alkalmatosság, mint a vidám Parkban a Dodge-en. közlekedik, és jó hetvenes sebességre is képes. Havas vidéken hasznos szerszám. A Hamiltoni gyerekek motoros járnak suliba, de csak ezért persze nem érdemes kivándorolni. Na, kimegyünk a szabad térségbe, olyan fehér minden, hogy állandóan pislogni kell. Hómező, hórétek, hófelak, hóbarlangok. Beöltözünk ma a slakónak. Kucsma, bukósisak, ruha, szivacs csizma. Nehéz, mint a só. Aki ilyen szerelésben elesik, többi az életben nem tud felállni. Jöhet a sárga angyal az emelő darúval. Nem győzök csodálkozni a középkori lovagokon. Félmázsás páncél, az ember egyet tüsszent, már hanyatt esik, és begyűti a méh. Sárosi Laci kezdi. Csak ráül a kis masinára, pöfögni kezd és repül, mint az állom. Mint a csóros korában, motoros motorosszánkóval járt volna az árpád útról tunzgram uszodába. Van valami félelmetes ebben a sáros illaciba. akár mihez fog, egyből sikerül neki szinte irigyelném, ha én nem ugyanígy lennék mindennel. Aztán korrát fel hül. Korrát most karcsú, mint egy arabus telivér, a száz kilót is alig éri el. Az űrhajós kosztümben széle hossza egy. Szilajcsata ordítással pattan a motoros szánkó nyergébe, amely nem osztja ezt a lelkesedést, panaszos nyögéssel válaszol. A gazda eltakarja a szemét. Jóságos ég, mondja. Ez éppen a kis Johnny Ródlia. Mi megy most szegénykém hónap óvodába? a azonban a jóisten sem állítja meg. Ha sáros Laci tud valamit, ő százezerszer jobban tudja. Tépi a gázt, a hernyotabb több a havadzúdít, nagy szeme közé, és mire kikrákogjuk magunkat, Feri már csak egy eszméletlen gyorsasággal távolodó pont a rémes hósivatag mélyén. A gazda letérdelés keresztetvet, holott Hamilton lakói 85 ban protestánsok. Az úr adta, úr elvette. Rebegi, és én a csapat érdekében remélem, hogy ezt nem Feri érti, hanem a szánkóra. Bár ezek a korrádok úgyis olyan sokan vannak. Na tessék, ott történt valami. A nagy fehérség közepén egyszer a hatalmas hófelhő vágódik az ég felé, aztán nagy-nagy csend. Vészjósul csend. És ami még borzalmasabb, sehol semmi. A hómező totál üres. Se szánkó, se feri. Van ebben valami rémes. Ez aféle sarki délibáb lehet, mondja szívós Pisti, de most, mintha ő sem lenne teljesen nyugodt. Hogyhogy sarki délibáb? Nézd, a normális déli báb olyan tárgyakat mutat, amelyek nincsenek is ott. No és? A sarki déli báb meg olyanokat sem mutat, amelyek ott vannak. De közben már úszunk is a hórét közepén. Ebben már gyakorlatunk van Pistivel. Még mindig sehol semmi. Csak az összefüggő fehérség. Itt kell lennie valahol, mondja Pisti. Az lehetetlen, hogy az előbb még itt volt, és most sehol sincsen. Jó, itt van. De hol? És egyáltalán. Egy jól képzett gyöngyhalász négy percig is kibírja a víz alatt, de meddig bírja ki egy rosszul képzett motorszánkós a hó alatt, még ha ezerszel jól képzett pólós is. Ott van, ni? A több méteres hófalból egy kéz nyúlik ki, semmi más, csak egy kéz. Talán valamivel szélesebb és markánsabb, mint a hétköznapi emberkeze, de csak egy kéz. Szőrös kesztyű van a kezén, és vadó csapkod. Kiássuk. Arra a kézre még szüksége lehet a magyar labdának. Ellapáltoltunk pár köbméter havat. Az elénk táruló látvány döbbenetes. Feri még mindig katonásan ül a motoros ródlinyergében, és káromkodik, mint egy huszárkapitány. Bedöglött ez a repla. Persze nekem mindig az ócskát adják. Meglát egy kis vacak havat, már beadja a kulcsot. Mindig másban van a hiba. Gondolom, ezt hívják úgy, hogy bajnoki alkat. Szóval jó túra volt ez a kanadai. 1975-ben aztán még egyszer át kellett ruccannunk a túlsó partra. Világbajnokságot rendeztek káliban. Ez a Kali Kolúbiában található, ahol valamivel kevesebb a hó. Gyarmati hazament Kolombiába, mert gyarmati szinte minden hová hazamegy. Másfél évig edzősködött itt nem régiben, a köztársasági elnököt is a keresztnevé szólította. Persze nem szemtől szembe. Ha azt mondom, hogy ez a világbajnokság baljós előjelek között indult, akkor még semmit sem mondtam. Például, hogy az egész pólómezőn egyetlen hatalmas tornateremben szállásolták el. A csarnokot kisrekeszekkel osztották kalitkákra. Plafonja egyik szobának sem volt, és ha az ötödik kulipintyóban horkolt valaki, te attól még bízvás felébredtél. És hogy ennyi extra méretű ember közül legalább egy valaki ne horkoljon, azt el sem képzelhető. Jó, ez még így viszonylag kivéthető. Mindenki ott aludt, mindenki horkolt, mindenki felébredt. Az esélyek tehát továbbra is egyenlőek maradtak. Az első selejtező mérkőzésen azonban hajmeleztő dolog történt. A románok ellen kezdtünk. Az első negyed közepe felé egy-egy, és támad az ellenfél. Aztán Angela hirtelen sipol, kikéri a labdát, és mutatja, hogy Görgényit drasztikus ütését végleg kiállítja. Csere nélkül. Aki ismeri Görgényi Pistát, az most velem együtt rémülten kiált fel. Micsoda? Görgényit? Drasztikus ütésért? Hiszen ez a Görgényi egy álmodozó tekintetű galamblélek. Ez még az életben nem ütött drasztikusat. Sőt, még drasztikátlan sem. Görgényi Pista akkor se üt, ha négy ász van a kezében. mert az ilyesmi idegen a lényétől. De tovább megyek. Görgényi Pista egyszerűen nem is tud drasztikusan ütni. Hogyhogy? -hogy? Azzal a lepkesújjával? Hiszen olyan vékony, olyan könnyed. Hogyan lenne képes egy szunyog drasztikusan megütni egy elefántot? És miért? E kérdő is felkiáltó tekintélyes részét a zsűri is magáénak valja, mert az ilyen esetekre kialakult szokásjoggal ellentétben még csak egyetlen mérkőzésre sem tiltja el Görgényit. Másnap már ismét játszhat. És ez az a kapott tőlünk fekete kölyökpuddit Pesten. Hát érdemes jóságosnak lenni? Ó, csak a szívére ne hallgasson az ember. Igaz, néha kénytelen. Különösen, ha az a szív kalapálós vészjeleket ad le. Kiugrással, sőt, megszakadással fenyegetődzik. Hiszen most három és fél negyeden át hátrányban kell játszonunk a románok ellen. Egy olyan csapat ellen, amelyikkel még egy előlétszám mellett sem mehetnénk biztosra. Mert gyorsak, kemények, furfangosak nem hiába járnak évek óta a Margit-szigetre táborozni. Három és fél negyeden át ember hátrányban. Ez maga a kiültés. A vízilabda a párok játéka, és ha valaki pár nélkül marad, az megnyeri a meccset. Iszonyatos állapot. Érzem, hogy percről percre öregszem a kispadon. Gyarmatinak valamivel könnyebb. Ő sohasem volt fiatal. De nem cifrázzuk. A magyar válogatott fennállásának egyik legnagyobb bravúrját viszi véghez ezen a mérkőzésen. Hat játékossal hét ellenében nyolc hétre megnyeri a mérkőzést. A zsűri helyben én most azonnal lefújnám az egész tornát, és odaadnám Molnárban díjéknak a világbajnoki aranyat, mert ennél nagyobb teljesítményt még csak elképzelni sem lehet a vízi Arról nem is beszélve, hogy egy csomó pénzt megspórolnának. Húszod a bér, a hátralévő mérkőzések, bíródíja, takarítás, világítás. De hát a zsűri nem fújja le. Tovább kell játszani. Semmi érzékük a tiszta, nagy drámai iránt. Hát, tudjátok, ki pólózzon nektek. Azért tovább játszunk. Ha már ilyen messzire eljöttünk, valamivel agyon kell ütni az időt és egymást. Elszórakozunk Ausztráliával, 11 5. Nem élünk vissza a vendégjoggal, Kolumbia ellen, 9-3. És már is bent vagyunk a közép döntőben. Ott valami kéven rázósabb, Kuba ellen 8-6, az NSK-val 9 7. De gond azért tetszál sem. Kubát visszük magunkkal a döntőbe, ahol az olaszokkal, és végül persze megint a szovjet válogatottal kell összeakasztanunk a bajuszt. A kubai válogatott megint nem jelentett túlságosan nagy problémát, 6-4. Csodák csodájára olaszország sem. Hét-öt. És akkor már csak... Csak. Szép kis csak. Dreválék ellen most a döntetlen is elég, hogy újra mi legyünk a világbajnokok. Átkozott egy ez. A Müncheni Olimpián három-három volt a vége, és utána kisírtuk a két szép szemünket. Mit ne adnék most ugyanezért a három-háromért? Belgrádban és Bécsben legyőztük őket, mondom Gyarmatinak. Ez a baj. Annál nagyobb a valószínűsége, hogy most nem sikerül. Szériák törvénye. Á, gyenge amerikai válogatott is döntetlen csinált velük a selejtezőben. Annál rosszabb. Biztosan felpaprikázottak, és most rajtunk töltik ki a bosszújukat. Ha 52-núra verték volna az Egyesült Államokat, akkor biztos az lenne a baj, hogy lendületben vannak, és jó isten sem tudna megállítani őket. Ez a gyarmati csak akkor boldog, ha boldogtalan lehet. Hát most aztán kiélheti magát. A meccset ugyanis a Szovjet válogatott nyeri. Ők a világbajnokok. És erről mindenki tehet, csak mi nem. Egy tehet róla a rendezőség. Az úszóműsor elhúzódik másfél órával a jelzett időpont után kezdünk. A csapat többször bemelegít és többször kihűl. Végül is már nem is melegít, csak kihűl. Mire vízre kell szállni, már mindenki tiszta ideg görcs. Jó, dolgusinéknak is ugyanannyit kell várni, mert egy döntő olyan, hogy mindkét csapat egyszerre kezdi. Ők mégsem borulnak ki. Na és? Erről is mi tehetünk? Második Tehet róla a játékvezető Golcen. Az első két negyedben csak a szovjet csapatja vára fúj. Igaz, a második kettőben csak a mi javunkra, csak hogy akkor már késő. Persze, ha fordítva csinálta volna, az sem lett volna az igazi. Mert hajrában az ellenfelet támogatni, mégiscsak felháborító. Harmadik. És tehetnek róla végül a szovjet pólósok. Ezen a meccsen ugyanis ők játszottak jobban. És itt kérem az érzőszívű olvasót álljon fel és tartson egy perces néma szünetet hatalmas lelkületem előtt. Mert ilyet én még az életben nem mondtam. És akkor már csak két vízisztorira voltunk a Montreali olimpiátor. Ez a két vízisztori akkoriban sok más vízisztorinál vizisztori vízisztori volt. 1976. februárjában kéthetes edzőtáborozásra Kubába repültünk. Úgy röbdöstünk az óceán két partja között, mint Kolumbusz-Kristó fénykorába. Az első napok zömét valami olyasmivel töltöttük, amit Szívós Pisti a maga egyszerű és közvetlen módján dagonyázásnak nevezett. A hozzám hasonló civilizált lelkek jól tudják, mi az a dagonyázás, mert utána néztek a lexikomba. <gül> Dagonyázni a vaddisznó szokott, amikor kényes röfögések közepette beássa magát valami hideg és látsárba. sárba. Hogy ezt miért teszi, azt alig, ha nem a nálam sokkalt a civilizáltabb lelkek. Létezhet ilyen? Sem tudja. A vaddisznót kéne megkérdezni, de azt nem vállalom. Szóval Gyarmati Dezső az edzőtábor első napjain futni kergette a társaságot. Ott rohangáztak fel és alá a tengerpart homokján, majd jó leső nyivákolásokat hallatva hanyat vágottak közvetlen a víz mellett. A rohangászások kivételével mindezt magam is végigcsináltam, és büntető jogi felelősségem teljes tudatába tanúsíthatom, hogy ennél jobb dolog kevés van a világon. Már persze, ha nem csal a memóriám. Kuba egén hét nap sütött akkoriban, és mind a hét fehéren izzó lángos torokkal csapkodott, szinte hallani lehetett a rettentő durragást. Mi feküdtünk a víz szélén, mint 15 boldog tetem, amelyet éppen most vetett partra az és hullámok percenként több ízben átcsaptak rajtunk, és ez az egész maga volt a boldogság. Különösen, hogy ezúttal senkinek sem jutott eszébe forró vajba mártott polippal kinálgatni a társaságot. Szóval feküdtünk ott a tenger és az ég között, tüzes nyilaival a földhöz szegezett bennünket a nap, és lágyújaival mindig új életre mosott a víz. Délután a fél csapatot szirénázó mentőautó röpítette a kórházba. 96 fokú égési sebekkel. Tudni illik, a trópusi nap valamivel kegyetlenebb volt, mint gondoltuk. A tenger pedig becsapott minket. Enyhített és hűtött, a forróságtól itt semmit sem éreztünk, közben pedig úgy megperzselődtünk akár Szenthű Hanna a mágján. Főleg sudár, stejmec és horkai. Ezek a világos szemű szők és srácok. Már most igaz, hogy valaha magam is világos szemű és srác voltam, ezúttal valahogy mégis sikerült kimaradnom a buliból. Ez kétségkívül acélos szervezetemnek köszönhetem, amely minden strapát elvisel, és ha nyáron sütögetik, akkor is gúnymosolyog között kiáltod a szakácsnak. Fázom öcsi, dob rám egy lapáttal! De az is lehet, hogy vastagabb a bőröm a sok évi átlagnál. A legények össze-vissza kötözve jöttek haza, olyanok voltak, mint a mohácsi csatamező használat után. <gül> a jó kubai doktorok ismerik az ilyen eseteket, tudják, mi a teendő tehát szépen meghámozták a gyerekek hátát, azt mondják, sudáratila, úgy vonított kinyában akár a nádi farkas, azután bekenték az egészet valami guztustalan íratú kulimájszal, amitől napok alatt gyógyul az egész. Jó, de hát nekünk nincsenek napjaink a gyógyulásra, este játszani kell. Nyersre éget háttal beszállni a vízbe, ami csíp kort, mint az istennyila, a masszív kubai pólósok ellen, akik smirglis kézzel kapirgálnak, nem a földi gyönyörök telje. Azt bárki elhiheti. Az eredmény nem maradt el. A kubai B-válogatottal játszunk este, és a negyedik negyed közepe felé 6-6-ra áll a mérkőzés. A leláton négyezer szambán szurkoló ül, parancsot adnak a boncolásra. Ha már a B-válogatottjuk is legyőzi az Európa bajnokot, az a boldogságok boldogsága. A mérkőzést nem azért mondom kubai bíró vezeti. A győzelmi hangulat rá is átcsap, és hogy tegyen valami csapata a üdvért, a negyedik-negyed-negyedik negyed, negyedik percében kiállítja Sárosi Laci. Laci végig sétál a medence peremén, elhúz a játékvezető előtt, és mondja-mondja a magájét. Hiszen annak mondhatja, a vérmes hivatalnok egy árvaszót sem ért magyarul. És ez méltó, hiszen a sportág világnyelve a magyar, legalábbis az erőteljesebb kifejezéseket mindenkinek ismernie illik. És Laci most éppen ezeket a kifejezéseket használja. A játékvezető a füle botját sem mozgatja. Sárosi Laci viszont nem az az ember, aki hajlandó csak úgy a levegőbe szövegelni. Értékeli a helyzetet és áttér a jelbeszédre. A játékvezető közelébe érve tesz egy kifejező kézmozdulatot, mire a játékvezető nekiugrik, és tenyerének élével úgy hókon vágja Sárosit, hogy Lacinak meglepődni sincs ideje. Csak bezuhal a medencébe, akár a pízai feddetorod. A játékvezetőről később két dolog derült ki. Egy, hogy ő akar -e országos bajnok a Kubába, kettő, Sárosi-Laci mozdulatáról azt hitte, ellene irányul, hogy meg akarja ütni. Egyelőre azonban csak annyi a nyilvánvaló, hogy a két csapat rossz néven veszi a játékvezető gesztusát. Ahányan vannak, kezdenek kimászni a vízből, és indulnak a sipos ember ellen. A nézőtéren viszont négyezer hazai szurkoló ül. Illetve csak ült. Mert már egyik sem ül. Ahogy megneselik az ült felpattannak és a honfitárs védelmére sietnek. Átmásznak a korlátom, van amelyikük csak úgy egyszerűen leugrik az emeletnyi magasságból. Van valami nyomasztó abban, amikor négyezer kubai egyszerre kezd rohamozni. Már fogalmazom magamban a nekrológot, itt nyugszik egy vízilabdacsapat, elesett a becsület mezeén, egy félreértés következtében. A kubai válogatott játékosai felpattannak, körülveszik a mijainket. A testükkel védelmezik a srácokat, ami szép tőlük. Közben multilaterális becsület váltanak a rohamozó szurkolókkal. A spanyol nyelv, újra megállapítom, csodálatos. A legocsmányabb káromkodás is úgy zeng, mint egy hősi ének. Az uszoda több pontján elszigetelt helyi csetepaték törnek ki. vörös János a különösen ingerli a kedélyeket. Hárman rohannak egyszerre a kapusra. Gondolatban kipipálom, államstájmecet a névsorból. Tessék, most majd nézhetünk másik tartalék kapus után. Ez is az én gondom. Az utolsó pillanatban azonban közbelép a békesség angyala. Jessusz újra segít. Igen, Jessusz. Ugyanaz a Jessusz, perez, aki már Münchenben is igyekezett jó szolgálatot tenni a csapatnak. A maga sajátos módján, Jankovics órának elmorzsikálásával. Most valami elképesztő tigris ugrással hat méterről veti a húzakozók közé magát, aztán csak úgy felkapja a mázás stejmecet, és minden teketória nélkül, zúgy, bevágja a medence közepére. Jesszus Perez egyszerű lélek. Tudja, hogy a vízbe csak nem mennek János után a vérszomja szurkolók. Hogy stejmec köppenye röptében az arcára tekeredik, és öve a torkát szorongatja, az kevésbé érdekli. Különben, ha amúgy is el kell pusztulni, élve boncolás, vagy fulladásos alá. Nem mindegy. Néhány órával később helyreáll a rend. A meccset folytatni lehet. Este felé pedig csupa boldogan mosolygó, elégedett arcot látni az aviendál. Hombré, nagyszerű ez a vízipóló. Ilyen jó meccset még az életben nem láttam. Kérlek, még nekünk szurkolóknak is módunk nyílt egy kis üdítő mozgásra. Ami engem illet, egy percre se féltem. Egyrészt, mert harcos katona nemzet fia vagyok, hősi lélekkel, másrészt, mert az út első jelére úgy másztam fel a tízméteres ugrótony tetejére, mint a rimóci nyúl, melyek petárdát dugtak a hátuljába. Szívos Pistivel együtt. Nem mintha féltünk volna, Isten őriz. Csak úgy gondoltuk, hogy onnét felülről mégis jobban átlátjuk a harcmezőt, és hasznos stratégiai tanácsokkal szolgálhatunk a küzdőfeleknek. Aztán a Margit szigeten megnyerjük a Tonszgram kopát. Azt mondják, a boldog napoknak nincs története. Naponta táblásháza nyitottban, és a csapat úgy játszik, mint még soha senki. Rajtam kívül. A szoros meccseket is góllal nyerjük. Öt mérkőzésen, 41 gól dobunk. És muzsika, és tengerlánc, és vízi nevál. Az általános eufória közepén egyetlen sötét arc. Gyarmatié. Nem tetszik ez nekem, dőnyöget. Túl jók vagyunk. rosszul men. Esküszöm, csak megjátszotta magát. Aztán újra lepül velünk a nagy masina. A jó ég tudja, ha ugrunk át a víz túlsó oldalára. Budapest, Shannon. Faragó Tamás beveti az egyéniségét. Piros pokrócot csavar maga köri hónaig. A váligérő hajával, a hajszalagjával, fülbevalójával úgy fest, mint egy csúnya indien öregasszony. Megáll a kis folyosón a sorok között, mindenkinek jelentőség teljesen az arcába mered. Aztán észreveszi, hogy Lukács László, a sportlapíró kitűnő korelnöke ott üldögél a keze üdébe. Nem tud ellenállni a kísértésnek, játékosan megsimogatja Lukács Lukás Lasszi kopasz fejebóbját. Aztán balra rácsap a pajkos jobb kezére, és panaszosan kiáltozni kezd. Tessék, nem tudok parancsolni a mozdulataimnak. A jobb kezem önálló életet él. És ezért nincs nekem egyetlen barátom. Emberek, ezért nincs nekem egyetlen barátom. Shannon, Montreal! Hiába vágtatunk, hiába dobja a pilóta a lóerők közé a A nap már csak-csak lemegy nyugaton. Akkor három kis mozivásznat engednek le a gép közepén, három amerikai filmet kezdenek vetíteni egyszerre. A filmek között annyi a különbség, hogy az egyik rosszabb, mint a másik. Panaszos nyöszörgések több oldalról. Jancsó Miklós, kiáltja Molnár Bandi, meg tudsz nekem bocsájtani? Montreál. A nagy madár kidugja a lábát, dőbörögni kezd alattunk a beton. Gerendás Gyuri, az újonc mostanáig buzgón olvasott valami papírhátú filozófiai művet, de esküszöm Pest óta nem is lapozott. Ebben a pillanatban zsebre vágja a kötetet és felsóhajt. Most már elhiszem, hogy kint vagyok az olimpián. Montreal. Na, most persze az vagyok, hogy miről is meséljek inkább. Montrealról vagy a pólóról. Talán egyezünk ki 50%-ra. Egy kicsit ebből, egy kicsit abból. Ami mód felett szembeszökött, rengeteg rendőr vigyázott ránk. Azt mondják, 15 ezer különféle színű, korú, nemű, rendű és rangú rendőrt állítottak szolgálatba, nehogy a müncheni rémséges napok megismétlődjenek. Az ügy persze nem volt teljesen zöggenőmentes. Aki próbálta, tudhatja. Nem 15 ezer, néha még két rendőrrel sem egészen könnyű szót érteni. Márpedig kanadai rendőrökről beszélek. Mondjuk, hogy szívos Pistinek eszébe jutott, hogy pisilni kéne. Istenem, egy világ is megesik az ilyesmi. Hát kérem, a rendőr oda is utána ment. És egy hokhedjére állva kukucskát át a pisti válla fölött, nem rejtegete magánál rakéta elhárító rakétarendszert, atommeghajtású tenger alatjárót, egyáltalán olyas valamit, amivel másban is kár tehetne. Az én gonosz lelkem számára külön gyönyörűség volt, hogy adott esetben 15 ezer kanadai rendőr sem tudott túljárni egy magyar srác csavaros eszén. Történt, hogy az olimpiai park forgatagában Haraszti tegzébe botlottam. Vékony, szőkes rác, a Margit szigetiek emlékezhetnek még rá, a dózsában úszott, remekül. Azóta persze már évek óta külföldön él. Tegzebb tréningruhába volt, és széles mosolyjal üdvözölt. Engem mindenki széles mosolyjal üdvözöl, csak tudnám, miért. Szia! Ezt mondja nekem. Mond, be tudsz lógatni az uszodába? Tiszta lehetetlenség. Én eddig akárkit belógattam bárhova. <gül> Na de itt. Nézd, nekem két flapnim is van. Mégis külön ünnep, ha nem koncol föl a sárga ruhása kapuban. Jól van, mondja erre a srác. Majd belógok szólóban. Az uszoda előtt megszorítom a kezét. Aztán bementem, és tudtam, hogy én haraszti Tegzét többé az életben nem látom. Pár perc múlva felnézek, és megáll bennem a lélek. Tegze ott ül a rádiósok között, az R10-es mikrofonnál. Fején a felhallgató, kezében a nyomtatott program, mintha oda tartozna. Még gyanakó pillantásokat is vett rám, mintha én nem tartoznék oda. Az álca persze tökéletes a riporter mikrofonja, a riporter vára. Akinek egyszer fülhallgató van a fején, azt a sárgaruhást többi nem dobja ki az uszodából. Üres mikrofonálást, facér felhallgatót végül is nem nehéz találni, ha az ember egyszer már bejutott. De hogy a pokolba jutott be haraszti tegze, nagyon egyszerű, magyarázza később. Beünnepeltettem magam. Autogrammokat osztogattam az oszoda előtt. Kisült, hogy lecsben állt a versenyző bejáratánál. Egyszer csak jöttek az amerikaiak. John Naber és Shirley Babasov, a két sztár. A srácok felfedezték őket óriási roham autogrammokért. Tegze oda át melléjük harmadiknak. Naber aláírta, átadta Babasovnak. Babasov is aláírta, akkor tegze kivette a kezéből a füzetet, ő is odakanyarította a saját nevét, és adta vissza a lelkes rajongónak. Nébőr és Babasov pár perc múlva elment. Versenyük volt, melegíteni kellett. Attól fogva tegze egyedül állt a sarat. Osztogatta az autogramokat, és közben a bejárat felé hátrált. Egyre több sász nyüzsgött körülötte, valósággal letaposták. Végül a ruhás rendől, hogy megmentse tegze életét, valósággal berántotta őt az uszodába. Ez az olimpiai park egyébként is különös hely volt. Az, hogy örökké százezren hullámoztak benne, még rendjén való. Az olimpiai parknak az a dolga, hogy hullámozzanak benne. De hogy micsoda figurákba botlottott az ember? Rengetegen hullámoztak például a koporsós emberkül. A koporsós ember a kerékpárstadion alatt ütötte fel a koporsóját, ott volt reggeltől estig, fényképesztette magát, és csekély adományokat fogadott el. Csontához, öreg legény volt ez a koporsós ember. Nagy tollas kalappal a tűfején, roppant bakancsal a tűlábáb. Fehér rövid nadrágot viselt, oroszlán fejű övvel, és a szemében furcsa zöld lángok villogtak. A koporsót vontatni lehetett, nagy biciklikerekeken gördült, oldatpótkereket is szeret rá, ha esetleg defektet kap a koporsó. A koporsó fedele nappal nyitva volt, frissen húzott ágyneművel. Kispárna, paplan, lepedő, a koporsos ember a koporsóban aludt. Magára húzta a fedelet, és jó szakát. A koporsó falépítményéről apró edények lógtak, Palacsintasütő, sütő, báduk, kanna, aztán virágcsokor, árva a lányhaj, vidám koporsó volt ez. A koporsós ember jött, ment, pattogott, vizet engedett a tenyerébe, teját főzött, palacsintát sütött, mutatta, hogy milyen komfortos lakás is egy koporsó elől hátul felirat is volt a koporson. Hátul egy plakát, támogasd a tűzoltóságot. Elől meg szabályszerűen a névtábla. Elzárdakett, az országot királya kutyájával, baja hercegével. Maga a herceg meghatározhatatlan fajú fekete ország volt, de legalább nem pattogott. Békésen heverészett a napon, a szeme barna volt és teljesen tiszta. Üdítő változatosság. Hová valósi? kérdeztem a vézna elzárt. Montrealban születtem. A vagy út. Semmi vagy úgy. Az ember néha visszatér a támaszpontjára. Mióta csinálja? 42 éve. Hány éves? 65 múltam. Hány országban járt? 54 országot tapostam végig a koporsomban. 162 pár makancsot nyújtam el. Nem furcsa koporsóban aludni? Eleinte furcsa volt, aztán arra gondoltam, hogy az alvás is olyan, mint a halál. A frász tölt ki. Most már soha többé nem merek aludni. – Miért csinálja? – Dohány nagykereskedő családból származom, de nem volt kedvem dohány nagykereskedni. – Tehát szabad, mint a madár? – Szabadabb vagyok. Sok madarat kalitkába zárnak. Aztán kezdtünk vízipólózni, és attól fogva egy időre elég volt nekünk a magunk Ide hallgassatok, mondtam az első előtt előtte gyerekeknek. – Ha itt nem győzünk, én is elmegyek koporsós embernek. Megnyugtattak. Ne csinálják gondot magamnak. A koporsóra valót majd összedobják. <gül> Aranyos fiúk. Aztán rögtön az első intrádára egy pár szöget azonmód beisvertek a koporsómba. Hét-hatra vertük Ausztráliát. Igaz, mindig vezettünk két-három gólla, és az ellenfél csak utánunk jött. De hát ezek az ausztrálok eddig mindig csak szerettek volna világszinten pólózni. Nyugi, mondta a horkai gyuri. Tudod, hogy sem kapkodjuk el az elejét. Nem lóverseny ez. Nekem ez volt a hatodik olimpián. Neki az első. És ő nyugtat engem. <gül> Mivé lesz a világ? Azért egy kalaprengetést az ausztrálok is megérdemelnek. Charles Turner, a centerük, négy gót lőtt. Klasszis a javából ez a biva erős gyerek. Úgy törbe, mint a tank, és úgy lő, hogy a légnyomástól patyogni kezd a csempe. Szóval majdnem úgy, mint annak idején én. Aztán megverjük Kanadát négy-kettőre. Mosolygos meccs volt ez a lemhéni fiúk ellen. Igaz, sziporkázni még mindig elfelejtettünk. Taktikai bekiáltásoktól menet közbe való trükkös tippekről szó sem lehetett. Csepregi Gabi megint nagy titkos fegyver volt a kanadaiaknál. Minden szót értett és tolmácsolt. Az NSK következett. Gyarmati két csomag füsszűrős fecskét ebédett. Én kedves szórakozottságból egy tubus lanolinos napvédő kenőcsöt. Istenkém, egy cseppet idegesek voltunk. Ezek az NSZK-s gyerekek mindenféle világtornán sok trükköt műveltek velünk, és a Sárkány Miklós a mesterük meccs után megint leül velem, hogy atyai módon elmagyarázza, hogyan verhettük volna mégis meg őket, esküszömön gyilkos leszek. Az amerikai négyszer század gyorsvátó alá vettem maga. Erre mi történt? A gyerekek kibújtak a bőrükből, és úgy játszottak, mint az álom. Négy nóra győztünk, és az nsk val együtt besétáltunk a döntőbe. Este pedig összejöttünk valamennyien horkai gyűri szűk szobájában és csak vigyorogtunk egymásra, mint a bagzó macska. Beszélgetni nem igazán lehetett, ahhoz túl halsányan üvöltött a BG szakazettából. – Ez is rossz, ómen! Oh – ordítottam gyarmati fülébe. – Ez is rossz, ómen! Oh – Várjuk ki a végét! ordította vissza, mert ennél pessimistább mondatot aznap este még ő sem tudott kitalálni. És hogy mindezt miért? Nagyon egyszerű. A szovjet válogatott nem jutott a legjobb hat közé. A legnagyobb ellenféltől, a legveszélyesebb versenytárstól hókusz pókusz, megszabadultuk. A szovjet csapat egy teljes hónappal a rajt előtt már Kanadában volt. A tetszínhelyén óhajtották az utolsó simításokat elvégezni. Jó terv volt, csak éppen nem jött be. Mire kétszer körülnéztek, nem volt kicsimogatniuk. Egyszerűen nem akadt partner a két kapus edzésekre. A kanadaiak jó kétezer kilométerrel odébb az ország másik végében készülöttek, a többiek pedig csak hetekkel később érkeztek. Ültek hát a szállodába, egymás képébe menettek, aztán úztak, csinálták az erőléti jegyzéseiket, és mire megszólalt a harsona, tökéletesen besavanyodott az egész társaság. Az első meccsüket a hollandok ellen játszották. Na, ülünk Csapó Gabival a parton, én rágom a körmöm, Csapó üzletet ajánl. Fogadjunk, hogy a hollandok megverik őket. Lépre mentem, mint egy napos csibe. Pedig réges tudnom kellett volna, hogy csapógabi ugyan 15 méterről is hajlandó rálőnni a labdát, de üzletileg semmiféle rizikót nem vállal. Megbolondultál, mondtam. Tízszeres pénzt teszek sinékra, Elővette egy dollát, kétszer feldobta, aztán megint vágtam. Mondom, hogy ez nem vállal üzleti rizikot. Tudom is én, leteszi azt a dollárt kettőn közé a padra, amint már ilyen esetekben szokás. Én talán felkapom, elszaladok vele, és a többé nem lát. Rendben, mondom. Kötögetem? A hollandok a második negyed végén három núra vezetnek. Gabi vigyorog mellette. Nekem egy armatis szlogennél jobb nem jut eszembe. Várjuk ki a végét. A negyedik negyed közepén három-kettő és a szovjet rohamoz, mint a szökűár. Kabanov tiszta helyzetbe kerül a holland kapu előtt. Kétszer meglóbálja, ajtóablak nyitva. Készítheted a dolláromat, mondom Gabinak. Most ő oda. Várjuk ki a végét. Kabanov lő, mint a tüzér hadosztály. Krón előkeveredik valahonnét a világtengerek mélységes fenekéről, és kivédi. Az ügy a következő fél percben meg kétszer ismétlődik. Én fizetek, mint egy lovassági tábornok. Tíz dollárt. Két és fél napi pénzemet. Hiába nincs diadal, áldozatok nélkül. És este puha-fehér ágyikóm előtt térdepelve, imáimba foglalom Evert Krún áldott nevét. Aztán beesik még egy simogató eredmény. Románia, Szovjetunió, 5-5. Elő a ceruzán. Jön megint az átkozott matematika. Számolgatni kezdünk. A második csoportból hátra van még a román-holland mérkőzés. Ha bármelyik csapat három gólnál nagyobb különbséggel győz, akkor a Szovjetunió bejut a döntőbe. Ha ennél kisebb a gólarány, akkor ők ketten léphetnek feljebb egy osztállyal. A többi bizonyára a vízilabda legtisztább lelkű híve előtt is világos. A pokolian kemény román és holland fiúk igen bántják egymást azon a mérkőzésen. Sok gól esik, de mintha csupa világcsokrot nyújtanának át egymásnak. Az egész csak önfegyelem kérdése. Mindkét csapat mód felett vigyáz, nehogy túlságosan elszaladjon. A hollandok hat-ötre győztek, de ez teljesen mindegy, a döntőben úgyis újra kell gyűrközniük. Mindez pedig jó lehetőség arra, hogy elővegyük a nagyképű állarcunkat, és száz újságíró kérdésére százszor is elmondjuk a következőket. A szovjet válogatott továbbra is a világ egyik legjobb csapata. Óriási veszteség, hogy nem vehetnek részt az olimpiai torna döntőjébe. A kiesésük mélységesen elszomorít bennünket. Igazán nagy mérkőzést, világrangadót vívhattunk volna velük, bár az is igaz, hogy az elmúlt évek találkozói mi győztünk többször. Közben pedig repes a szívünk, mint egy csacsi kis kanári madár. Egy darabig. Mert aztán újra nagy vérfagyalás következik. A kellemes induló hangjaira 22 nagy darab űrge ballak be az uszoda partjára. 11en sárga köpenyben, a többiek kékben. A kék az olasz válogatott legényeit takarják. Már megint egy magyar olasz. Még be sem mutatják a játékosokat, az embertorka már is kiszárad a kispadon, mintha ólombányát inhalált volna. Gyarmati két cigarettára gyűjt egyszerre, aztán mind a kettőt eldobja, és már csak motyogni tud. Nem szabad ezt csinálni, nem szabad ezt csinálni. Aztán húsz perc vagy ötszáz év múlva úgy ülünk ott a kispadon, mint két avarkori sírlelet. Csak az avarkori sírleletek alig, ha nem jobban érzik magukat. Nem olyan idegesek. Pedig minden nagyon szép, minden nagyon jó. Csudára Attila, az újonc zsebre vágja de magistrist, a világklasszist. Molnár bandi lehetetlen lövéseket piszkál ki jobb kézzel a bal felsőből, balkézzel a jobb felsőből, és még a játékvezetők sem haragszanak ránk különösebben. Csak éppen a második negyed végén az olaszok vezetnek három-kettőre. Sőt, kezdődik a harmadik negyed. Korrát feri egy a rózsaszín őstorpedó elszántságával, hogy mennyire elszánt egy őstorpedó? Azt most ne tessék kérdezni. Nem vagyok olyan helyzetben, hogy felelősséget vállalhassak a hasonlataimért. Próbálja átfúrni magát három méla tekintetű olasz védő Mire harsan egy síp, és lendül a zászló. Oda néz! Ordítja mellettem gyarmati, és a hangja rémes. Oda néz! Jó, hogy szól különben bizonyára szemmel dőlnék hátra a kispadon, arcomat a reflektorok felé fordítanám, és nyájas virág zümmögnék. Ha nem mondja, akkor is látom. Ferit kiállítják. A harmadik negyed elején, amikor már csak kilenc perc van hátra a mérkőzésből, és az ellenfél, a legnagyobb ellenfél három-kettőre vezet. Három-kettőre? Dehogy három-kettőre. Négy-kettőre. Persze, hogy belövik az ember előtt. Pif-paf-puf! Ennyi az egész. Teljesen kiszáradok, elszurul a torkom, szaporán nyeldesek vissza valamit. Két elmosódott körvonalú holmi vibrál a térdemen. A két kezem. Azt hiszem, már nem is vagyok az élők sorában. Ez alig, ha nem a klinikai halál állapota. Pedig én csak a kis padon üldögélek. Rémes, mit érezhetnek a gyerekek a vízben? És újra csak csodálnom kell önmagamat, a szellemiségemet hogy ilyen állapotban is micsoda acélos logikával képes kiszámítani, felmérni, sőt bebizonyítani. Ezt a meccset már el is vesztettük. Ha 11 perc alatt két gólos hátrányt szereztünk, akkor hogyan szerezhetnénk 20 perc alatt legalább egy gólos előnyt? A matematikában is lehetetlen. ugyan volna, akkor lehetséges a vízben. Az olaszok ellen, akik vérszemet kaptak, és most már az ananyél gyilkolják magukat is, minket is. Ilyen módon szépen levezetem magamban a következő percek eseményeit. Hideg vagyok és csillogok. Szinte már félni kezdek magamtól. Lehet-e ember egyáltalán ennyire okos? De akkor miért üvöltök földön túli hangon hülye tanácsokat? Miért rándul a kezem minden átadásnál? Miért kötök csomót a tagjaimra minden szerelésnél? Passzolj, Tono! Hölgök. Menj rá, pisti! Bonyítok. Vigyázz, Vandi! Rikoltok. Persze teljesen fölöslegesen. Egyrészt, mert úgy sem hallják, másrészt pedig, mert Tonó úgy is passzol. Pisti úgy is rámegy, és Bandi úgy is vigyáz. Jó, de minek? Hiszen ahhoz, hogy győzhessünk, uramatjám, három gólt kéne lőnünk. Kilenc perc alatt, vert helyzetből. Két gólos hátrány terhével indulva. Hát lehet ilyen körülmények között három gólt lőni? Hát tudunk mi ilyen körülmények között három gólt lőni? Nem lehet. És nem tudunk. Hát, mit szépítsünk? Nem is lőttünk három gólt. Nem lőttünk három gólt azért, mert négy gót lőttünk. Ne! <gül> Most jó, beugrattam mindenkit, igaz? Nagy dramaturgiai fogás ez. Cincogó izgalomba, majd végső elkeseredésbe kergetem az olvasót, és amikor már már a ciánkáliért nyúl, hogy véget vessem szenvedéseinek, akkor hoppá! Előálltam a pokoli csavarással. Hirtelen az óra dugtam a happy endet. Hogy addig magam is tizenkétszer vágtattam az élők sorából az árnyak birodalmába és vissza, az másnapt tartozik. Hogy százszor is bizonyosra vettem, hogy ez a mérkőzés után már csak fehér lepedőben, rozsdás láncokkal csörgetve térhetek vissza szeretteim körébe, csekély éjféli kísértésre, az most teljesen mellékes. Szóval, szóval hol is tartottuk? Háó, megvan. A harmadik negyed elején az olaszok négy-kettőre vezetnek és én azon tűnődöm, a borotvát választam -e, vagy az arszint, A tizedik emeletet, vagy a Tokai Express simpárját. És akkor hallottam gyarmati fusztrális tenórját, amint azt hordítja Sudár Attila felé. Csinálj vele egy párosat! Ne tessék rosszra gondolni a páros kiállítást. Enyhén zavaros elmeállapotom mellett is rögtön felfogom az ügy enyhebáját. Gianni de Magistris már kétszer kiállították Attiláról. Ha most harmadszor is partra kerül, akár szólóban, akár párosával, többé nem jöhet vissza a vízbe. A világ legjobb játékosa. Nem egy hátrány, ha a hátra lévő kilenc, illetve jóságoség már csak nyolc percben csupán a távol létetűnik tűnik fel. Attila Bolin, szőke vonásaira, Djogovics titusz elszántsága költözik. Kinéz a játékvezetőre, és amikor a fehér ruhás ember épp másnak szenteli figyelmét, Atilla puff, behúz egyet Gianni-nak. Azt hiszem, nagyon szerényen fogalmazok, ha azt mondom. Gianni de Magisztis megorról ezért a huncugságért. Eddig sem volt valami boldog napja. Igaz, kajánvigyorok közepette szállt a vízbe. Ki az a sudár Attila? Megbolondultak tán ezek a magyarok, hogy a szőkek is újoncot állítanak rám. A világ legjobb játékosára. Na, gyere, öcsi, ismerd meg az élet árnyékosabb oldalait. Majd megtanítalak egy-két rükre. Odaállt Attila elé. Hátrafelé átdobta az ifjú fogorvos feje felett a labdát, aztán átbújta a hón alatt, hogy majd megúzik a sárga gumigolyóval. Még vissza is mosolyog sudára. Ne kerest pajtás! De mire felbukkan a víz alól, a labda már nem volt sehol. Ő kereshette. Attila ismerte a trükköt, felnyúlt érte, levette, s inkább ő mosolygott. Ne keresd, pajtás! Harmadszóra már szakmai tanácsokkal is szolgálhatott. Ne csikorgass, Gianni, árt a fogzománcnak! és akkor jött mindenkinek tetejébe ez a pofon. Gianni de Magistris mandul a szeme az ég felész mint mintha magasabb hatalmaktól kérne tanácsot. Madonna mia, lehetséges ez? Érhet ekkora megaláztatás az úr és hasonlatosságára formált embert? Aztán neki esett Attilának, és operai méretű felháborodását szapor a pofonok formájában hozta az érdekeltek tudomására. Mit mondjak? Attila sem szégyelte magát mindent elkövetett, hogy az eszmecsere multilaterális formát öntsön. A víz forni kezdett, mint a pajkos delfinek csapata hancúrozott volna ott középpen. A játékvezető egy darabig érdeklődve nézte a hancút, aztán fütyült és kiállította mindkét pankától. És akkor mi van? Jó, Gianni de Magistris, a világszám, a nagy egyes, az olasz csapat karmestere, szólistája, prima ballerinája és aranyművese. Nem térhet vissza a vízbe. De az azúrkék legények még mindig négy-kettőre vezetnek, és a mérkőzésből már csak nyolc, de hogy nyolc, már csak hét perc van hátra. És akkor kap Faragó egy labdát. Tíz méterre az olasz kaputól. Fogja, tunkolgatja, tűnődik, mihez kezdjen vele. Akkor Gyarmati megint behörög valamit azzal az érdes hangjával. – Lőj, tonó! – Faragó kinéz. – És ha elszúrom? – Gyarmati víjog, mint a Akkor is! – Kérlek! mondja a faragó, akit meg lehet győzni. Elereszti a labdát, és a következő pillanatban Halleluja, Hozsanna, és Hojé! Oh yeah, a prófisznikre szakad alberráni hálója bal felső sarka. Rettenetes gól, iszonyatos gól, döbbenetes gól, csodálatos gól. Na ugye, mondja Gyarmati, ez a világ legegyszerűbb játéka, mondja a faragó. Aztán a trükköt a következő hét nem már csak hat perc során még háromszor megismétli. <gül> Jelszusom, ha egy bolt, megindul. A harmadik negyed végén mi vezetünk. Tetszik érteni? Mi vezetünk. Öt-négyre. Három gót lőttünk, az olaszok egyet sem. Na de hát, úgyis világos volt az első perctől fogva, hogy ezt a meccset nem is tudjuk elveszíteni. A negyedik negyed elején már szílik kap egy négyméterest. Be is lövi a szégyentelen. 5 öt, öt Na és... Kifigyel oda, hiszen ez a világ legegyszerűbb játéka. Ezt a játékot nekünk találták ki. Egy perc, tizennyolc másodperc van hátra. Tizenkét méterre az olasz kaputól megint Faragóhoz kerül a labda. Most már az egész közönség kórusba ordítja. Lejtonó! Kérlek, mondja Faragó. hat Négy kézlább vonszolom ki magam az uszodából, de csak azért, mert kocsi nincs kéznél. Egy győztes meccs után csak mozgás és gondolkodás képtelen roncs az ember. Tessék csak meggondolni, mi van, ha elveszítjük ezt a mérkőzést. Illetve, jóságos így, hát hogyan veszítettük volna el? Kinek jutott eszébe az ilyen képtelen gondolat? Egyébként boldogság a tetőfokon. Még senki sem mondja, de valahogyan mindenki tudja. Ez volt a legfontosabb. Baj most már nem érhet. Tizenkét év után újra olimpiai bajnok a magyar vízilabda válogatott. Még négy meccs van hátra. Ha csak az eredményeket nézi az ember, az NSK és Hollandia ellen 5-3, Románia ellen 9-8, Jugoszlávia ellen 4-4, csupa didergés, csupa vacogás, csupa rémület. A valóságban? Egyenes, könnyed, kényelmes út. Mindig ők jönnek miutánunk. Az elején elszaladunk, és akkor ők már hiába loholnak. Az NSK ellen 4-1-re vezetünk, Hollandia ellen már 5 1 -re. A románok is mindig két góllal vannak mögöttünk. Na és Jugoszlávia? Jugoszlávia kérem ezúttal már nem számít. Jugoszlávia ellen már akármi lehet az eredmény, mert 1976. június 26-án este az utolsónak következő mérkőzés eredményétől teljesen függetlenül olimpiai bajnok a magyar csapat. Állnak a dobogó tetején, megszólal a himnusz. Ez az, amit nem lehet megszokni. Egyszerre vörösödik el 13 pár szem. A gyerekeké ott a világ tetején, gyarmatijék meg az enyém, itt a kispad mellett. A könnyek ugyanolyanok, mint Münchenben voltak. Meleg, sós víz. Az érzés egy kicsikét más. Nagy taps. A főleláton egy csomó fiatal kanadai gyerek magasra emel egy vörös transzparenst, Másfél méteres fehér betűkkel ez áll rajta. Faragó. Senki se kérte rá őket. Nagyon befutottunk, Gondolatban magasra emelek még tíz másik transzparensst is. Ugyanakkorákat Molnárbandi, Tibor, Szívós Pisti, Sudár Attila, Konrád Feri, Csapó Gabi, Gerendás, Horkai és Kenész Gyuri nevével. Este meg állunk Gyarmati Dezsővel az olimpiai falu felhőkarcolójának tetején, Montreál nyári csillagai alatt. Csend és nagy a gyüresség. Hát most már minden megvolt. Világbajnokság, Európa bajnokság, olimpia. – Szabad folytatni? – mondja csendesen Gyarmati. Ez az a kérdés, amelyikre sohasem kell válaszolni, mert mindkettőnkben rögtön felötlik a másik kérdés is, amire viszont teljesen világos a válasz. Lehet abba hagyni?